Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudinlalah Wa mayudnil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha inallahu wahdahu la nah sharikanah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 wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita mengaji kitab Syarah Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan sekarang kita masuk ke ucapan muallif yang berikutnya Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah Berkata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu setelah menjelaskan bahwa Setelah menjelaskan tentang Al-Hanifiyah Bahwasannya Al-Hanifiyah adalah Millahnya Ibrahim Dan makna Al-Hanifiyah adalah Memerintahkan kepada kita Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi Kesyirikan Dan itu merupakan perkara yang diperintahkan Allah Kepada segenap Hamba-hambanya dan Kata beliau berikutnya Perintah yang paling besar Yang dengannya Allah memerintahkan Hamba-hambanya Adalah At-Tauhid Yaitu Mengesahkan Allah Menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Peribadatan Kita akan baca Penjelasan dari Makna Perkataan mu'alif tersebut Qala syarih rahimahullah ta'ala Qawluhu at-tawhid At-tawhidu lugatan Masdaru Wahada yuwahidu Tawhid Secara bahasa Adalah sebagai Masdar Sebagai masdar Dari fiil Wahada yuwahidu Tawhidan Maknanya adalah jadilah syi'ah wajib, dan, wahada lai terpahat, ilah binafiin, wa isbatin. Makna wahada yuhidu, ketika kita dalam bahasa Arab mengucapkan jumlah wahada syi'ah, maka maknanya adalah jadilah menjadikan. Sesuatu tersebut wahidan satu wahada lah yatahakab dan hal ini tidak bisa terrealisasi kecuali dengan an-nafi dan isbat penafian dan penetapan. Ya, harus ada dua rukun ini di dalam tauhid harus terkandung dua rukun ini penafian dan Pengisbatan, penetapan Tidak cukup hanya penafian Tanpa penetapan Tanpa isbat Begitu juga tidak cukup isbat Tanpa nafi Harus terkumpul padanya kedua rukun ini Penafian Dan pengisbatan Atau penetapan Maksudnya adalah Nafyul hukmu Amma siwal muwahad Iaitu menafikan hukum Dari selain yang ditauhidkan wa Wa'ithbatuhu lahu Dan menetapkan hukum tersebut bagi Sesuatu yang ditauhidkan tersebut Ya Masalan Famathalan Contohnya na'kul Kita mengatakan Innahu la yatimmu lil insan Attauhidu hatta yashhada. Allah Inna Illallah. Dalam perkara ini, ya, dalam perkara Tauhidullah, maka kita katakan layatimul lil layatim insan atau hid. Tauhid seorang hamba tidaklah bisa dikatakan sempurna sampai dia bersaksi, berikrar bahasanya La Inna Illallah. Ya, la ilaha illallah. Maka pada kalimat ini, pada jumlah ini, jumlah la ilaha illallah kalimat tauhid ini terkandung dua rukun tersebut. Rukun yang pertama an penafian, yaitu pada penggalan la ilaha. Kemudian diikuti dengan isbat, penetapan illallah. Ya, sehingga tauhid harus terkumpul padanya dua rukun ini. Tidak cukup hanya penafian la ilaha selesai ya tidak cukup begitu juga penetapan saja juga tidak cukup harus ada dua rukun ini fa yanfi alhuluhiyata amma siwallahi taala dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ini terkandung penafian uluhiyah dari selain Allah subhanahu wa taala ya wa yusbituha dan menetapkan mengizbatkan uluhiyah tersebut Hanya untuk Allah subhanahu wa ya, ta'ala Inilah Yang dimaksud dengan Tauhid Wafil istilah Tadi makna tauhid di dalam Bahasa secara lughah Adapun secara istilah Adalah Sebagaimana yang Telah disebutkan oleh Muallif Al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Wafil istilah arrafahul muallifu bi qawlihi telah disebutkan definisinya oleh muallif penulis matan dengan ucapannya dengan penjelasannya at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah ini makna tauhid secara istilah makna tauhid secara istilah yang dimaukan oleh muallif di sini ya yeah. ni kita baca kita lanjutkan <Sess> ai antabudallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an ai antabudallaha wahdahu la tusyrika bihi syai'an yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan tidak Menyekutukannya dengan sesuatu apapun La tusyrikubihi Nabiyan mursalan Tidak menyekutukannya dengan nabi Yang diutus Wala malakan muqarraban Tidak juga dengan malaikat yang didekatkan Wala ra'isan Begitu juga tidak menyekutukan Allah dengan Seorang pemimpin Wala malikan Begitu juga raja wala ahadan minal khalq dan dengan tidak dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk yang ada ini ya, ini adalah makna dari tauhid secara istilah at tauhid wa ifradullah bil ibadah mengesakan Allah menunggalkan Allah di dalam peribadatan tidak menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa tidak menyekutukan Allah di dalam peribadatan dengan sesuatu apapun bal tufriduhu wahdahu bil ibadati bahkan engkau mengesahkan Allah satu-satunya di dalam beribadah mahabbatan wa ta'diman yang mana ibadah tersebut dilandasi dengan rasa mahabbah dilandasi dengan rasa mahabbah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ziman mengagungkannya wa ragbatan wa rahbatan ragbah ya, rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah mengharap mendapatkan ganjaran dari si Allah mengharap mendapatkan ajar dan thawab dari si Allah mengharap mendapatkan ridhanya Mengharap bisa dimasukkan Allah ke dalam jannahnya Ini rohbah ya. Warohbah Dan juga harus Terkandung juga rasa rohbah ya. Beribadah karena takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut siksanya, takut kemurkaannya ya. Takut nerakanya Dan semisalnya Wa muradu syaykh rahimahullah At-tawhid Allah di Ar-Rusul litahkikih dan yang dimaksud dengan Tauhid dalam ucapan mualif di sini, ya, wa'adhu mu'mamar Allahu bihtauhidu. Tauhid yang dimaksudkan oleh mualif di sini adalah Allah di Ar-Rusul litahkikih, iaitu Tauhid yang para Rasul diutus untuk mentahkiknya. Merealisasikan dan menekankannya kepada umat. Li'anahuhualladhi hasyalihi alikhlal min akwa Karena tauhid jenis inilah, ya, tauhid dalam peribadatan inilah yang terjadi penentangan dari kaum kaumnya, dari umat umat yang mana para rasul diutus kepada mereka. Ya Naam. Adapun tauhid rububiyah ya, maka kaum musyrikin pun kaum musyrikin Quraisy mengakuinya ya, mengakui tentang tauhid rububiyah ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang memberikan rizki kepada kalian. Fasayaqulunallah. Maka mereka akan menjawab Allah. Dalam Tauhid, Rububiyah Mereka mengakui Berhala-berhala yang mereka sembah Hubal, Manat Uzza, Latta Bukan mereka yang menciptakan alam semesta Bukan mereka yang memberikan Rizki kepada mereka, bukan Ya, yeah. Mereka hanya meyakini Berhala-berhala yang mereka sembah itu Adalah syufa'auna inda Allah Kata mereka Memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Adapun kalau mereka ditanya kaum Quraisy, musyrikin Quraisy ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rizki kepada kalian, maka mereka akan mengatakan Allah. Ya. Jadi mereka mengakui tauhid Rububiyyah. Lalu apa? perselisihan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam begitu juga umat-umat rasul-rasul yang sebelumnya yaitu pada tauhid uluhiyah ketika mereka diseru untuk menyembah Allah semata untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah mereka enggan inilah tauhid yang mereka ingkari yaitu tauhid al-uluhiyah Wahunaka, kata Rahimahullah, wahunaka tafsir agam untuk Tauhid. Dan di sana ada definisi yang lebih umum dari Tauhid. Tauhid di sana ada definisi yang lebih umum tentang makna Tauhid. Wahwa ifradulillahi subhanahu wa taala bima yaktasubihhi, iaitu mengesahkan Allah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang padanya terdapat kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala maka definisi tauhid yang lebih umum ini mencakup tiga jenis tauhid yang makruf inda ahli sunnah yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah serta tauhid al-asma wa sifat ini tercakup pada definisi ini ya. mengesahkan Allah menunggalkan Allah pada perkara-perkara yang khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya Sheikh Muhammad bin Salih al akan menjelaskan kepada kita tentang apa makna masing-masing dari tiga tauhid tersebut Dan pembagian Tauhid menjadi tiga. Dalilnya adalah wal Dengan penelitian Terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran Maupun di dalam sunnah Rasul Yang dilakukan oleh para ulama' Jadi kalau kita dapati Kita mencari nas Ada gak Pembagian tauhid menjadi tiga di dalam Al-Quran Maupun As-Sunnah secara nas ya, Tauhid dibagi menjadi tiga Demikian dan demikian Tentunya tidak ada Nasnya ya. Tapi pembagian tauhid itu Disimpulkan dari dalil-dalil syariat Yang ada Sehingga kalau kita ditanya Apa dalilnya tauhid terbagi menjadi tiga macam Yaitu Bidata bu'i Al-adillah al-shara'iyah al Quran wa sunnah wal istiqra' Yang dilakukan oleh para ulama' Dan pembagian Tauhid menjadi tiga jenis Ini sudah dikenal oleh para ulama' salaf ya. Maka telah salah orang-orang yang menganggap Pembagian Tauhid menjadi tiga ini Ini adalah perbuatannya Ibnu Taimiyah Katanya ya. Ini adalah perbuatan yang keliru Atau keyakinan yang keliru yang benar bahasanya pembagian tauhid jadi tiga macam ini telah dikenal oleh para ulama salaf sebelum Ibnu Taimiyah, telah dikenal oleh Imam At Tohawi, ya. penulis kitab Al aqidah At Tohawiyah dan sebelum beliau Wan ya. Wahud Wan Wahud tauhid salah satu. Kita akan lanjutkan penjelasannya jenis tauhid ada tiga jenis-jenis tauhid ada tiga al-awwal tauhidul rububiyah jenis yang pertama adalah tauhid rububiyah tauhidul rububiyah wahuwa maknanya definisinya adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki aw milki wat tadbir Yaitu mengesahkan Allah Menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam penciptaan Wal mulk Pengaturan Atau kepemilikan Wat tadbir ya. Dan Pengaturan ya. Mungkin tadi yang Wal milki wat tadbir ya. Mengesahkan Allah dan menunggalkan Allah Di dalam penciptaan Kepemilikan dan pengaturan Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah Ciptaan Allah Milik Allah Dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini makna dari Tauhidul rububiyah Dalam definisi yang lain disebutkan Ifradullahi Biaf'alihi Mengisahkan Allah Di dalam perbuatan-perbuatannya Mengisahkan Allah Di dalam perbuatan perbuatannya Dia ya, tidak lain al-khalq penciptaan, kepemilikan dan pengaturan ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta Dalilnya tauhid rububiyah banyak di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antaranya adalah qala Allah azza wa firman Allah Subhanahu wa Allah khaliqu kulli syai Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wala Taala hal min khalikin ghairul Allah yarzukum min wal-ard la ilaha illahu. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Ya, jawabannya tidak ada. La ilaha illallah La ilaha illahu Tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali yang berhak dibadai Kecuali dia Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Wa qala ta'ala Tabarakalladhi biyadihil mulku Wahuwa ala kulli shay'in qadir Maha besar Allah Yang di tangannya lah Kerajaan Kerajaan langit dan bumi Wahu ala kulli syai'in qadir Dan dia adalah yang maha mampu Maha kuasa atas segala sesuatu Wa qala ta'ala ala, ala lahu khalq wal-amru Ketahuilah Hanya miliknya lah penciptaan al-khalq dan al-amru Perintah Ya Syariat Tabarakallahu rabbul alamin Maha besar Allah Rabb semesta alam ini adalah makna dari tauhid rububiyah. Kemudian berikutnya, ath-thani jenis tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati bi anna yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan. Yaitu menunggalkan dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan bialla yattakhidul insan bialla yattakhidul insan yaitu hamba tidak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi wayataqarrab ilaihi dan mendekatkan diri kepadanya kama ta'ala wayataqarrab ilaihi sebagaimana dia beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya Ya, jadi ini makna tauhid uluhiyah. Mengesakan Allah di dalam peribadatan sehingga tidak menjadikan selain Allah sebagai zat yang diibadai dan taqarrub kepadanya. Ya, sebagaimana dia beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama mendefinisikan tauhid uluhiyah ini dengan ifradullah biaf'alil ibad. Mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba Kalau tadi tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah Pada perbuatan-perbuatannya Perbuatan-perbuatan Allah Kalau ini Tauhidul Uluhiyah adalah mengesahkan Allah Pada perbuatan-perbuatan Hamba Itu pada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Hamba hanya Diperuntukkan Untuk Allah semata Al-thalis jenis yang ketiga dari tauhid adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat maknanya adalah wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsuhu wa wasafa bihi nafsuhu fi kitabih. Mengesahkan Allah dan menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nama-nama yang Allah menamakan dirinya sendiri, dan dengan sifat-sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Atau ala lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Begitu juga yang diberitakan Rasulullah melalui lisannya di dalam hadis, di dalam Sunnah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallamu ya. Alaihi baik berupa asma' nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah. Wa dzalika bi itsbati wa nafyi nafahu. yaitu dengan mengisbatkan menetapkan bagi Allah sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sendiri dan rasulnya. Ya, sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sendiri dan Rasulullah yang menetapkan hal tersebut di dalam hadisnya. Dan dengan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah alaih salatu wassalam. Min ghairi tahrifin, tanpa merubah makna, ya, tanpa merubah-rubah makna, wala ta'til, dan juga tanpa menolak nama dan sifat tersebut, baik menolak lafadznya maupun menolak maknanya. Wa min ghairi ta'yifin, tanpa juga Menghayalkan bagaimana kaifiah sifat Allah tersebut. Karena kaifiah Allah, kaifiah sifat Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan Allah tidak mengabarkannya. Begitu juga Rasulullah. Kewajiban kita hanya beriman. Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut Dan mengimani maknanya Tanpa bertanya bagaimana kaifiyahnya Dan mempertanyakan kaifiyah Sifat-sifat Allah termasuk perkara yang muhdath Perkara yang bid'ah Yang tidak pernah dikenal oleh salat Oleh kerana itu alimamu malik rahimahullahu ta'ala pada suatu ketika ditanya oleh seorang yang mendatangi beliau ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat ar-rahmanu alal arsyistawa maka pria tadi bertanya kepada imam malik wa kaifastawa menanyakan kaifiyah bagaimana Allah beristiwa ya. maka Imam malik marah ya. beliau terdiam sejenak menahan kemarahannya kemudian beliau menjawab dengan ucapan beliau dan jawaban beliau yang masyhur yang terkenal al-istiwa'u ya. ghairu majhul adapun istiwa' maknanya di dalam bahasa ghairu majhul bukan perkara yang tidak diketahui maknanya diketahui di dalam bahasa Arab istiwa itu yaitu maknanya Ala ya. wardafa waso'ada wasdakar ada empat makna ya. istiwa di dalam bahasa Arab Istawa maknanya rofa lebih tinggi dari sesuatu ala ya. naik waso'ada ya. naik wasdakar menetap intinya istawa di dalam bahasa Arab maknanya adalah lebih tinggi dari sesuatu ya. beliau menjawab amal istiwa gairumajhul maknanya Ya, diketahui Wal-kaif gairu ma'kul Adabun kaif Kaifiyahnya bagaimana Tata cara Allah beristiwa Kaifiyahnya bagaimana Gairu ma'kul Tidak bisa dijangka oleh akal wasual ah. Dan bertanya tentang kaifiyah Adalah perkara yang Bid'ah ya. Kemudian pria tersebut Diperintahkan oleh Al-Mamu Malik Untuk dikeluarkan dari majlisnya Demikian ya. Sehingga menanyakan tentang kaifiyah Sifat Allah adalah perkara yang bid'ah Tidak boleh bagi kita Karena merupakan perkara yang Takalluf berlebih-lebihan Termasuk perkara yang Tanatuk berlebih-lebihan di dalam Beragama Karena tidak mungkin diketahui jawabannya Nah, Dan juga tidak Mempermisalkan Allah dengan Sesuatu apapun ya. Tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, inilah ya yeah. akidah dan prinsip al di dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan yang Allah nafikan tanpa tahrif tanpa ta'til tanpa tak'if dan tanpa tamsil, ya yeah. menetapkan bagi Allah apa yang Allah beritakan sesuai dengan kebesaran dan Kagungan Allah Subhanahu wa Taala. Tapi mungkin kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Insya Taala. Wallahu Taala Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad, waalaikumussalam. Wallahu alhamdulillahi Rabbil alamin. Thank <laughs> you.